Nolabait e, eta ikerketaren e, begiradatik, eh? E, erabileraren aurreko urratxa, kontzientzia hartzea beharko luke, ez, eh? hizkuntza gutxitu batzen e, erabileran, e, kontzientziatik, e, erabilerari kontzientziatik sortatu nahi dugu gurdun, aurre urrats moduan planteatzen dugu, lehenengo guazen gaiaren ingurban hitz egitera, guazen kontzientzia horiek garatzen e, saiatzea, ondoren e, erabileraz sendo a eh Nola nahi ere segurazki eta pixa planteatuta daukagun bezala, eh buruzko santzuak igual ez oso zehatzak, baina santzuak eta jasoko ditu. Hiduari gabe ere. batak beste ekarriko du. Oso ikertua dan gai baten bueltakoa, bai? Eh tada pixa bat e, identifikatu dala eh beharrondi bat Gizartea eta, bueno, gure kasuan eh, gaztetxoak hizkuntzen eh, harre manaz eh, jabetzeko kontzientzia beharra ez, ez? gure ikerketa honen helburua edo, edo, bueno, daukagun nahi abada hor eh, eragitea, gaztetxoak eh, dira gure lagina osatuko duten e... Eh, eh, gizarteko, gizarteko agenteak eta eta helburua oixe, ez pixka bat kontzientzia garatzea hizkuntzen e, arteko harremanaz eta hitor zuzen dugu estela, e, baina... Oh, eta bat, ego, bai, hortik e, hori horretarako lan tresna nagusi soziolinguistika erabiliko dugu soziolinguistika ezagutzak erabiliko ditugu uste dugulako e, presentzia behar dutela e, eskolan eta ezinbestekoa direla ezagutza horiek. Eta, bai, eh, elkarrekin eginei dugula eta egin eginei dugula ere, bai, eta esku hartzea ez dela, bueno, eh, saiatuko gara ez, eh, eskolan arrotzi izaten, eh, bai, eh, ikasleekin eta... elkarlanean aritzen. Bai, hori da, eta igual, importantea da esatea. Beka deialdia ikusi eta elanean e, hasi ginean, Ondarribian e, egin bergen duen eta hiru eskolekin harremanetan jarri ginen. Eta e, interesa agertu duten, baina azkenean e, amagoa da eskolarekin e, ari gera lanean. Eta agian proiektuak daukan beste alderdi esanguratsua bada e, aukera ematen duela eskola eta herria elkar lanean. E, aritzeko, ez? Guk partekatuko ditugu emaitzak eta e, klaustruarekin, beraiekin eraikiko dugu, baina, e, gero, errira ere sozializatuko ditugu, emaitza biak, ez? Eta izan daiteke, e, urratx bat, aurrerantzean ere, nolabait e, eskola eta herria elkarlanean e, aritzeko.